Hej, hej, hej. Ni lyssnar på podcasten Sju stotts makaker. Jag heter Albin. Och jag heter Mattin. Och idag så sitter vi i ditt lilla rum. Mitt väldigt lilla rum. Det är ett väldigt litet rum. Och vi har ett litet, litet runt bord framför oss som inte fyller någon form av funktion egentligen. Nej, nej, nej. Det är tänkt, helt enkelt. Så man försöker hålla en bra distans mellan oss. Ja, från Micken och så vidare. Ja kan man säga. Uh, bordet är runt en halv meter högt så det är ungefär så högt vi sitter. Det, vi, vi sitter nästan till på golvet. Vi ja. har, ja, Stolarna hade behövt ben, det skulle kunna vara att sitta på golvet som vi hade suttit på nästan. Men som sagt, det är ett pittoreskt litet rum. Uh, det är en mick och ett stativ och ett litet bord. Rätt gosigt. Det är rätt gosigt kan man säga. Uh, och det är som sagt tonårsstökigt här inne. Ja, väldigt tonårsstökigt. Um, det är kläder och Instrument och tidningar. fan. Vet <laughs> jag vet vad. Alltså, min, min fotölj är en hög. Men jag har. Jag, jag, jag skulle precis säga det, jag har fan inte bättre än mig själv. Inte. Jag är precis lika jävla stökig um, Förutom när det gäller. Jag vet inte. Jag stä, alltså, ibland ibland får jag. Jag kan, jag kan tycka om att städa. Kan du tycka om att städa? Jag tycker om att städa. För jag, det, det är liksom en. Jag känner mig. Jag är, jag är inte händig. Nej, nej, nej. På något sätt. Jag är aldrig händig. Ja, um, enda gång jag känner mig händig Är när jag städar <laughs> <laughs> och, och, och det är verkligen Jag, jag kan inte, inte snickra Och jag kan inte ens sy men när jag där ja, känner jag att jag åstadkommer när jag skapar något på något sätt. Ja, just det. Och det är, jag vet att det är lite, jag tycker om att städa på något ja, okay. konstigt sätt. Men när jag inte gör det ser det ut som fanns. Så det är aldrig något mellanting. Att antingen mm. snubbla över mina egna kläder eller så gör jag inte det. Då snubblar mm. jag en dammsluga slang eller vad fan som helst. Ja, just det. Men i vilket fall, förlåt så det, så det är då du känner dig så riktigt händig Precis, det är, då, det är då jag känner mig som man Jag, jag har haft mitt enda händiga moment förra mm. veckan Jag har en låda här bakom som är, vad ska man säga det är en, det är en möbel med mm. lådor kan man säga och vad heter det, då har du botten i den här lådan då jag hade så jävla mycket saker så jag hade skit i den lådan så mm. botten typ vek och gick sönder det fan, så jag det... kunde inte få ut det så jag, fick, jag typ bröt sönder botten för ja. att kunna ta loss alla grejer då känner jag mig jävligt tändig jag ska se, någon jag, jag, jag kommer att tänka på när du sa att botten ja, gick sönder ja, för ja. Jag, jag var med om precis samma sak här en vecka så jag, jag har en, jag har en bureau, blå bureau, eh, i mitt rum som inte fyller någon annan funktion än att eh, där jag bara slänger all som jag inte använder som jag använt förut där i. Och där är typ har du sett de här jävla det är så riktiga, dåliga opolitliga böcker som heter typ drakologi, ja, piratologi sådana böcker fick jag jättemycket när jag var liten. De har jag slängt där och de, då så byrån ifrån och gick sönder, så då hamnade den vid eh, vid sockarna. Ja. Eh, så, men eh, jo Det är det, det, det så roligt hur hur det är så exakt precis som hämt mig. Jag, mm. alltså, jag har ju också en byrå. Mm. Och botten är en låda gått sönder. Mm. Och jag hade också sådana där fake fakta böcker. Ja. Typ hur du tränar din drake. <laughs> ja, precis. Är det, är det den du också har? Nej, men jag har, jag, på, jag, har jag har sett den. Jag, jag ville men, ha den vi, man fick vet, vet, vet du vad det stod i den typ? stod Agility eller rokar. Läggde ut på ett fält och spana i fem timmar stod det och det var en så uppgift som man skulle göra det. Ja. Jag var så nära från att göra det i Fanns det någon som hade liksom bekräftat att det funkade eller lite? Var det någon som hade sett någon droken inte ja. Ja, och det stod kolla riktigt noga, riktigt ja. noga. Ja, det var det var. Vi var... att det inte funkar. Man är, men det det jag hatar ja. om de är jävla böckerna att de håller på. Du, fattar förlåt. du jävla många ungar som har gått ut och lagt sig på en ja. backe och spanat efter fan Men i vilket fall. Jag tänkte vi, tänkt, vi snackar lite om att det var tonosstög. Ja, just det. Jag kommer tänka på det. Att. Du är 17, ja. Jag är 17. Jag fyller ja. snart 18. Det gör det. Hur ser du på det? Det är just det. Jag vet fan inte. Inte. Jag känner lite där över det faktiskt. Gör du? Varför? Ja. Jag menar, det är jättemånga, eller till alla, jag är superpeppe över det. Alla är så här Yeah! Party! Mm -mm. Så. Drinking alcohol. Precis. Yeah. <laughs> typ. Och det förstår jag. Jag önskar att jag var sån också. Um, och grejen är den att jag på senare tid har jag, um, jag har blivit Ja, man kan säga bara under nu sommaren så sitter jag nästan alltid eh, på morgonen, jag går upp rätt tidigt som oftast, mm, mm. Eh, som femåringar gör. Och eh, <laughs> ja, så just det. då sitter jag nästan alltid och kollar på Kato Network i kalsongen och äter kokopops. <laughs> nice. Nästan alltid. Um, och då har jag tänkt så ja visst det funkar för jag är ju sjutton, jag är ju jag är ja, barn, ja, ja, så jag är ja, fortfarande det. som. Just det. Men efter jag har fyllt 18 då blir, om man nu ska räknas att man blir man... Ja. Då är jag en vuxen man. Ja. Eller en vuxen i alla fall. Ja. Som sitter... Jag är en vuxen man som sitter i kalsonger och tittar på katernötsjök och äter Coco pops. Det är det jag menar. Det är där jag känner mig lite obekväm med. det. Men, men det kan du fortfarande göra. Jag vet, men då blir den en du, du kom, vuxen man. Du kommer kom, kom vara upp och fortfarande vara samma gamla Albin som alltid varit. Jag vet, men det är två olika <laughs> grejer. Det, det är liksom att man ska säga att ja, men det sitter... Jag vet inte hur ofta man säger det i upp sig. Men att, äh, det, vi, låt oss säga att ja, det är barn som sitter äh, ute, i, ute i soffan och kollar på Cotton Network och ett cookiepops. Mm. Det låter ju inte på något konstigt sätt. Nej, nej, nej. Det, det är liksom ja, men det är så barn gör. Ja, de kollar på Cotton Network ett ja. ja, precis. Det sitter en vuxen man <laughs> ute i soffan <laughs> i kalsonger och äter cookiepops och, och kollar på Cotton Network. Hör <laughs> du skillnaden i det? Hur i men blir man verkligen vuxen när man blir 18? Är det inte att man blir myndig? Jag hoppas inte att man blir det. Det är kanske en mognad svår, Snarare än en ålders Jag vet inte. Det är jävligt svårt. Kanske. Jag vet fan inte det. Men det, det är lite som att så här, tonåring måste nu vara världens mest sämsta uttryck någonsin skapat. Ja, det är ju ungdom. Ja, eller ja, ungdom menar jag. Ja. Inte tonåring. Tonåring, ja. är ändå... ja, tonåring är ändå... Men tonåring är ju konstigt. Man är ju tonåring efter man har blivit 18. Ja, just det. Alltså efter man har blivit myndig inom någon Ja, så, Eller inom någon Man blir det. Men... När jag, ja. när jag tänker tonåring så tänker jag så här... 14 år gammal, longboard, monster, så här... Fultrans. Jo, jag vet och, precis och, och, vad det var Du vet. Ja, men så här... Ja, precis. Den här... Det gigantiska gigantiskt steg. Eh, precis. Me mellan det och typ 18-19. Ja, det, precis, vis. så det ska, inte, det ska egentligen inte ha, det ska finnas två kategorier där också. Ja. Det ska vara så här, ung tonåring och äldre tonåring. Ja, just det. Än att, äh, ja, att alla klass tonåringar. Lite så. Men, ja. Jag, jag, jag vet inte. Men som sagt, jag vet inte det här med att bli Jag känner att jag vill inte bli... Det är som att när vissa hamnar i en 40-årskris... Mm eller 30-skrisen det jag hamnar i en och så jag vill inte de vill inte belde de köper bilar. de köper ryska kvinnor de köper allt sånt där. De, de köper så här och tror att de är hippa en jävla piss så, så generaliserande alla köper tyska kvinnor en del nöjer sig med, nöj med, nöj med Range Rovers uh. en en en nöjer från jävlar ja, det, det, det är liksom så här, jag vet inte men hela grejen är Ja. Man, man försöker dölja sin ålder med prylar. Ja, och det är, det är just det. Jag, jag försöker... Det känns som jag får liksom greppa tag i allt vad barn... Inte vad allt vad barn... <laughs> <Jag> menar, inte. <laughs> men, nej, inte det. Jag menar, nej Jag menar... att Jag, jag greppar... Vad fan ska man säga? Jag försöker hålla kvar i, i uh, hur det är att vara barn. Ja, just, det, just Så gott jag kan. <laughs> men... Uh, jag, tänk, jag tänker med du sitter där sista de som sjutton sitter på smågråter lite och äter koko och på jag vet inte, Dave Barbaren ja, så liksom jag vet inte sen kan det vara liksom att jag, jag jag vet inte det kan vara att vissa kan bli sura över politik Ja. Vilket är helt förståeligt, det är jag också. Vi ja, ganska ja, ofta. visst. Vissa kan, ja, men... kan besura över något annat. Ja, ja. Över spot. det kan ju också vara ganska ofta. Men det som jag har blivit jättesur på senare tid <laughs> har varit att eh, Disney känner inte visar något bra längre. Ja, just det. Och det är att de visar bara skit dubbade skitprogram från... Eh, Oftast är oftast de amerikanska. Nästan I, alltid är de amerikanska. Och I det är, Ja, men det är en här sitcoms. Uh, ja, det är sitcoms från USA Just som det. gjorde för barn. Det var det här när Montana var från början. Uh, Drake och Josh. Drake uh, Allt sånt. Ja. Och det är liksom bara det nu. Det går inget. Uh, det går inget uh, för vad... Det, vad heter det? Det går inget... Uh, Inget uh, som är som är tecknat längre. Inget som är tecknat. Uh, Näst inte i, Nej, inte vad jag kan komma ihåg att jag har sett. Ja, nu är det inte så ofta jag kollar på disney Channel men så det, det är bara sådana den För, tiden. för det, det var alltid de man inte tyckte var bra. Ja. Det, mesta. Ja. det var Så man tänkte, åh nej, inte riktigt. Nej, det, det är. Jag vet inte, men det är. Ja, men det är lite tråkigt. Att det inte kommer att vara på Cotton så länge. Det kan jag känna, det kan jag sitta och vara lite förbannad på. Ja, just, just. Och då hamnar jag i det här, då kan jag sitta och säga eh, till min lillebror till exempel att ja, ah, men det gick bättre på program när jag var liten. Ja, just det. Detta är jävla skit. Och då vet jag var jag hamnat. Ja, För när jag var liten var det folk som satt, eh, var det folk som när de var små ja, hade kollat på folk som lekte med kottar. Ja, just det. Och annat som sa så, ja. Mm. Ah, så att... När jag var liten så då var det så jävla mycket bättre program. Då lekte de med kottar och sånt till och som var orange och sånt. Vill Vilsig pannkakan. se pannkakan. Vad heter det med den där jävla ugglan som sitter i träd? Från Ja, precis. Helge. Hike. Hike, precis. De har typ lärt sig hur man gör en jag vet inte en vattenkastare med hjälp av en dammsugare. Sugrör och en trött Typ. de dialektala 70-talsprogrammen ja. <laughs> det var inte såhär det var, det var de här det jävla men det var hajk uh, och sen var det så här, det var just det många var ju från Göteborg ja, också, just, just. de här kortlekarprogrammen <laughs> men uh, i vilket <laughs> oh, fall, det var inte det <laughs> jag skulle komma äh, ihåg kom vi, vi, vi, vi, vi jag kan bli sur på att Disney känner inte visar något bra längre det förstår jag uh, och det, jag vet inte, det säger lite om den här 17-årskrisen mm. eller 18-årskrisen men sen, alltså, när vi, ändå snackar, när vi ändå snackar till ålder och så tidigare, eh, liksom, många säger att 90-talisterna är den lilla gamla generationen, typ. Att, att, vi, att vi är lite mer så här, du vet... Ja, det är ju kul. Bin, bin, <laughs> bin, <laughs> ja. Du vet, vet oss Tivit och jag vet inte. Nej ja, men så farliga. är det ju faktiskt. Jag vet rätt många som är ett sambos. Ja, jag med. Som är 90-talister. Jag, um, jag vet. Och det... det ja. Ja, yeah, whatever floats your boat. Men jag tycker man, man förstör lite av det roliga genom att binda sig. Ja, jag, ja, tycker, jag, man, jag, ty jag tycker det personligt. Ja, jag tycker man förstår lite av det med att kalla det sambos. Ja, det, det, känns, det. det känns lite krystat. Jag förstår att man kan säga att man bor ihop. Jag vet ja, ja. Nu vet inte jag vad definitionen är Nej, jag vet, av vad sambos. Jag, jag tror det är att man bara bor ihop helt enkelt. Vad jag förstår det som, och är liksom tillsammans, men inte gifta. Nej, typ högst att man är förlovad kanske. Ja, kanske. Uh, och då är man väl sambo, sen antar jag. Ja, jag antar det. Och um, bo tillsammans. Ja. ja, det är väl sambo. Ja, bor så, tillsammans. Ja. Så, ja. Um, men det är lite... Det är, Jag tycker det. Jag får alltid, när jag tänker flashback... Eller, jag tänker flashback. När jag tänker... När du, tänk, när du tänker sambo. När jag tänker sambo så får jag alltid någon sån här bild i huvudet av att... Av här, man kopplar ju alltid olika saker till olika ord. Ja, just det, just det. Och till sambo kopplar jag alltid... Vad ska man säga... Det är alltid. Um, alltså radhus, Om jag tänker det är ja, ett radhus. Just det, just det. Någonstans. Uh, ett radhus. Gärna som, gärna som elite, är lite så rustikt Inte en plan. En, ja, precis. En plan. Precis. Och sen så. De som är där inne. Ja. det, de sitter, det, det är fredag. Ja. De kollar på Dublo. Ja. Jag är det. Inte. De kollar inte på Dublo. Jag kollar de på. Lätt stanskala kollar de på. Ja, det, just de det, just gjort, det De har De har köpt potatiska och ja, ja. Ja, Janne, så här, som kom i plastförpackning som man häller ut i jävla ungsform. Sån ja, just. <laughs> och, sen, och sen sitter man och käkar det. I ett dunkelt vardagsrum. Ja, det är dunket så det är fredagsmus. Ja, och det är en Rö låg soffa. Rödvinsås är det. Vad har, vad, har de, vad har de till? Potatisketängen uh, <laughs> <ytterförl> <laughs> ja, och rödvinsås. Fräsk. Ytterfölj. Och grönsaker har de typ så här, du vet, som sommarmix. Som är så här, du vet, findus, frista, precis. Mo morötter, blomkål. Precis. Ja, <laughs> precis. Du vet. Och så tänker de, fan vad gott. Ja. Nice. Och det kan jag känna så här. Runt 30. Runt 30. Runt 30. Mm. Och det är den stereotypa, stereotypa bilden jag har av att vara sambo. Mm. Ja, ja. Nu ska jag absolut inte förringa det, de som har det nej, så. Nej, nej, nej. För det är absolut det hade det Jag hade gärna är, haft det så. Ja, ja det är ju bra att man hittar någon och liksom, och liksom så. Ja. Så nej, vi, vi vill inte kasta skit på någon. Nej. Det är bara det att jag, jag personligen skulle inte nog vilja kalla mig sambo. Eh, nej, det är just jag... det. Det jag tycker är att, att sambo, att kalla sig sambo... Borde det vara åldersgräns på? Jag tycker det. För det, jag tycker, ja men jag tycker att, ah, ja. inte, om man säger så här, ska man sätta konstig åldersgräns på allting, så ja, borde man sätta åldersgräns på och kalla sig sambo. Mm. För att jag vet inte, för att när, när, jag vet, det är något som bara känns uh, väldigt, väldigt, uh, alltså att man måste vara över en viss ålder. Ja, lite typ. så, ja. Om folk vill gälla sig det, så. så. Visst. Men. Mm, jo, jo, visst. Jag tycker att det, jag, det är nog. Jag har alltid haft lite så här för det ordet, just alltså så som det låter mm. sambo. Jag har alltid mm. tyckt att det låter lite. Ja, jag vet inte, det, det låter konstigt. Jag tänker alltid samba. Jag tänker hamboringen som är en, som är en lokal <skratt> dansförening här. Ska vi berätta om vad hamboringen gör. Egentligen. Tänker du köra en ser... Nej, jag tänker tänk inte köra den. Jag tänker bara berätta vad de gör. Jag tänker inte ta något ur deras repetar. Jag tänker bara berätta vilka de är och vad de gör. Mm. <coughs> Hamburgeringen är en lokal förening i Kostgorna som kommer till, till skolor och tvingar barn att dansa olika danser i grund av dans De skickar en cowboy från sitt förbund som står och skriker i en mick hur man ska dansa och så dansar man och sen går man hem. Det är tillräckligt med konstpauser för detta året. <laughs> ja, <välkommen till. laughs> jag kommer uh, Nej, men det var bara sammanfattat. <laughs> Tack. Det är precis det är kopplar och det är allt det är sådana som dyker upp på på och säger att uh, när man minns när man man idag. blir aldrig förvånad. Precis. Idag ska ni dansa eh, Vals. Ja, Vals kan vara också. Och så tvingar de ihop en med de, Det är alltid så här att de vet att man ställer upp sig varannan. Ja, just det. Eh, så, att, så att man ska hamna med dem man känner. Ja, just det. Då plockar de alltid sär. Oh. Och så tänker Och oh. så säger de, Det är nästan så de läser tankarna. Ja, det är lite eh, och tänker så här: Vem känner du minst? <laughs> jag har du mest? Ja, precis. Det är allt. det roliga är att de heter Hamboryngen. Mm. Men jag har fan aldrig dansat Hambo på deras hela lektioner. Nej, jag vet inte ens om jag ska vara ärlig, vad Hambo är. Nej, att, inte jag. Hur jag, man dansar. jag har ingen aning. Är det en dans? Jag har ingen aning. Men jag, ja. tror, jag tror det är typ något så här... Att jag tror, jag gissar nu, all, alla som håller på med dans så vet så här... Jag vet ingenting om dans så jag gissar. Om jag har fel så, ja, då har jag fel. Men jag tror det är typ att man, att man går runt i en jävla ring... Och det är det man gör. Man, man går runt i en ring. Okay. Man gör lite steg. Och så. Och det är typ det. Ja. Jag, jag tror det. Jag vet inte. Ja. Vi får kolla upp mer om Hambo. Eh, ja. Om... ja. Wikipedia. Precis. Eh, men nu kommer vi off track. Ja. Nu kommer vi rejält off track. Um, jag tänkte. Äh, men sen finns vet. det ju Vi kommer att tänka på det. Eller jag kommer att tänka på det rättare sagt. Att du nämnde något om Lil Gamla, het, innan. Uh, ja, just att 90-talister oftast är lillgamla. Ja. Men det är sant också. Ja, visst. Det är Eller sant och sant. Vi läste ditt i skolan. Vilket enligt. Jag vet inte. Ja, skolverket är, är, är sant. Är sant. Ja, jag vet inte. Men jag vet inte vad du tycker... Ty håller du med om det? Är du lillgamal till exempel som är 90-talist? Jag kan vara lite lillgamal på uh, vissa... Vissa punkter. Jag har, jag har fått bort det i stor del, det var mycket värre förut, men ibland kan jag snacka jävligt lygamalt utan att jag tänker på det. Liksom använda ord som skulle passa någon som är född på, jag vet inte 40-talet. Uh -huh. Typ som i nej, kanske inte enastående, stående, men <här> <här> liksom så här, riktigt gamla ord typ där jag kommer kom inte få sappa raka, men i alla fall. Jag, jag kommer ha ett tag om man förbiter. Ja, när nej. du gick i sju rounds så. Du, du har nog bättre koll på det. Den gamla gången. klassiken så du väldigt ja, just det väldigt uh, apta. Den gamla klassiken. Precis. <laughs> så, <laughs> och just precis. Förstår det, det är inte så ljudgammalt. Det är inte, inte jätte Det är bara tänkt. -grej. Men grejen är, jag vet inte. Ja <skratt> men jag förstår dig men. Ja, jag men jag bara har du stängt det längre. Nej. det har du märkt. Jo, oh, jag, alltså, jag har inte jag, tänkt på det så. Jag ser inte så... Om Men du sa mycket jag. mer sånt förut då? Ja, ja, ja, ja. Så man kan säga att... Eh, att du har gjort en Benjamin Button-grej ja, i lite. vokabuläret. Ja, li, lite så faktiskt. Att du har börjat prata... Du började att prata gammalt. Ja. När du var ung. Ja. Och sen har du liksom gått om varandra. Så någon gång ja, måste det. du... Så någon gång måste du prata... I en ålder, förstår du vad jag menar? Ja, och det, det gör jag typ under, nu. Under ett år. Typ. Och sen så kommer det gå om. Ja, sen när typ, du är 50 typ. kommer du så här börja, Du går och du den, den, den bil. Ja. Typ. Jag vet inte. Men, men, men på det sättet blir jag lite lillgammal. Ja. På, på, alltså, är du, anser du det? vara lillgammal? Ja, jag lillpunkt? vet inte. Uh, eller, jag vet inte. Det var ju dummaste jag <laughs> länge. Ja, jag är jävligt gammal. Om man bortser, för när jag... När jag uh, när jag sitter och kollar på kartnätverk. Ja, visst. Det är nästan åt andra hållet. Jag är man? Lilliten. Nej, storliten. Storliten. liten. Stor liten. <laughs> stor liten. <laughs> liten. jag? Jag vet inte. Lilliten. Gammal, Jag vet inte vad det blir. Nej, men det är, det är oftast att det är, jag är sällan i ett mellanting. Eller jag känner mig sällan i ett mellanstalt. Ah, okay. Att det är oftast det här. Um, storliten. Ja, ah, just det. Eller... Uh, eller lite, kanske man säger ah, och, och lillgammal um, <skratt> så det, Men jag vet att det är lillgammal um, <skratt> Jag ser när jag dricker kaffe Det är ett exempel På lillgammalhet <skratt> Dricker upp på bit alltså, Häll häller det. upp på ett fat Och kör in 15 sockerbitar i käften och, och Tyvärr inte, inte. Um, Det hade ju varit Jag kan ändå känna att det hade liksom varit fulländat ja. uh, ja, Men ja, nej på, det gör jag på, inte På något vis Nej, jag vet inte. Något nå, som, som, som jag har som är, är lite lillgammalt. Jag skäms lite, får jag erkänna det. Men eh, jag tycker sill är helt okej. Okay. Det är lillgammalt. Sill? Ja, det är helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Jag ser inte att det är jättegott. Men det är helt okej. Okay. Det funkar att äta. Um, jag uh, vet inte riktigt, jag, jag vet fan att jag ska inte säga, jag har inte ätit Stil i mängder, Nej. så jag kan inte uttrycka mig riktigt om, om vad jag tycker om still, men eh. mm. du, du tycker det verkar lite sådär det lite sådär, ja det, det är lite sådär alltså, alltså det, är, det är inte som man bara, åh oh, jättegott mm, jag kommer att äta detta typ varje dag som typ... vaknade mitt i Jag typ. natten och har silla Och går ner till nej, nej. Går då, ner för trappan och bara slå upp kylskåpet bara häv dig dit. Det är inte så. Nej nej nej nej ja. nej. Nej, uh. <laughs> nej, men, nej men är, Jag tycker det smakar helt grej. Jag tycker det funkar att äta. Det är, men det är fortfarande sådär. Det är svårt att förklara. Det är väldigt ja. svårt att förklara. Ja, jag vet att jag jag är inte så mycket för fisk. Ja, ja, nej, jag är inte heller sådär Mycket för fisk så kanske Bara se, det funkar, det funkar. Nej Ja, jag kommer att få höra detta nu Ja, nej, ja, nej. Men. Men alltså När man tänker då, då har du liksom en så här bild av Av hur man är När man är 30 ungefär, 30 och sambo Liksom så här mm. Potatisketäng, rödvinsås Om mm. man liksom spinnar vidare På det, hur är man när man är typ 40. När du, tänk, när du tänker 40 år, hur, hur tänker du då? Om jag tänker alltså, ett par som ja. är 40 eller att man är 40? Sätt hur du vill. Bara, bara att antingen ett par eller att en person är 40. Och, om man säger att när man man är 30, om, om man säger så här, när man är 30 så köker man potatiska täng och rödvinsås. Om man ja, är sambos. Kolla på det stans. Om, man... om man är sambos. Mm. Ja, hur är man när man är 40? Vi utgår från att man är sambos, för det är man för det mesta när man är 40. Nej, när man är 40, då tänker jag väl då göra ja, man med sin egen potatiska tänk. <laughs> ja, just det. Man mognar till lite, sådär. Man mognar till lite, ja, just det. Man, man sätter av en helg för att avfrosta frysen. Det gör ja, man också. Det gör man, man när man är fötter. Äh... jag måste säga man tvättar bilen på förmiddagen. Ja, just det. Äh, Tur så. Turtle wax. Precis. Man använder man så. Man åker gärna ut på någon jävla slätt och gör det. Där, där uh... jo, Därför... det finns gott om space. Det... Uh, och där man kan... Ja. Men det man kan säga att 40 är en utveckling av 30. Det är det. det är att, att den köpta potatiskkartängen ja. blir hemmagjord. Ja, just det. Och allt sånt. Jag vet, jag vet inte vad man har för bil när man är 30. Om man ska vet, säga n jämt en stereotyp av när man är 40. När man är 30 så har man en Audi från sent 90-tal. Jag kan ingenting om bilar, men... Skulle du säga att det är en knubbig bil? Eller en, sma, en, en, en, en, sma, en smal en bil? En smal bil. Det, och när man är 30 börjar det alltid med att båda två har var sin bil. Var sin liten bil. Ty det. Typ Just som en Volkswagen Och sen tänker man då, nej, nu jävlas så vi till. Så köper man en Audi från sent 90-tal. Men hur är det när man är 20 då? Om vi säger att jag tänker att det går bra och gott, att det blir ja. mindre och mindre. Och den köpta potatiska tänker. den finns inte ens. Nej, nej, nej, nej. I 20. Vad äter man när man är 20? Då tänker jag att man har sett något så här. Man har sett något thailänds recept ja, på just det, ett... något trevligt program. Ja, och sen för försöker man slänga ihop det, men slutade man bara käka nudlar. <laughs> ja, visst. <just det. laughs> jag tänker mig nudelkulten är lite, sen på 20 också, tills typ man är 23. Kanske, 24, den här snabbnudelkulten. Ja, just det. Att man köper såhär samma igen på Willys för tisdagen. Ja, jag, är det de här som är eh... typiga? Ja. Ja, ja Visste man inte vad de hette. Jag, jag, ja, okay. jag tänker inte ens på det, jag tänker oh, jag vill ha nu och, <laughs> och så köper och, du bara Ja, just det, just det. De är lite bra faktiskt. Men jag, jag tänker när man, man det är där, när man är 23 ungefär så försöker man kanske börja laga liksom, mat från grunden typ. Om man nu inte är matlagningsintresserad sedan tidigare. Mm. Men det går inte. Nej, just äh. det. Eller det, det är inte så gott. Det är inte så gott. Nej, och sen nej, när man kommer in på 30-årsåldern, det är då man fattar. Ja, men jag är inte jävla duktig på att köpa mat. Nej, jag, jag köper jag tänka. Jag <laughs> Jannes. Har jag en sambo? Nej, då står jag inte. Men har jag en sambo? Ja, då köper jag potatisketäng. Annars, Annars köper jag på nudlar. Annars köper jag på nudlar tills jag hittar en sambo. Ja, just det. Och sen 40-amplifier. De då kan man laga mat automatiskt. Det kommer det, det är ja. som en achievement När du, man fyller fötter, såhär, pling, du kan laga mat ja, Du behöver det. inte köpa potatis kan <laughs> en, en grej som såhär tillkommer när man är fötter det, det är att man Direkt, bara så vet som man lagar lax i ugn Vilket man ofta <laughs> lagar Helst <laughs> på lördagar Ja oh, just det ja, så Det är det som syns, det så så jävla oaptit Trycker ner lite gorrosåla där, där i, I mitten och bara, mm, vad gott, nu ska jag laga lite mörkelsås till Och ha lite det. pressad potatis Just det, vi har riks FN på i bakgrunden. Ja, ja, just det. Och Nina med, det är, jag vet inte, Pinks alla. senast hit. Alla, alla ser här riktiga, hela mainstream-låter, så riktigt. Du vet. Ja, nu vet, nu vet jag att jag lät jävligt hipster. Jag, var, det. Jag, har, jag har inget emot och att vara det, på något vis. Jag tycker hipsters... Båda fun. sitter jag här med rätt, rätt hipstaktiga glasögon. Ja. Får man säga. Ingenting emot hipster, Nej. jag tycker om ja, hipster-stilen. Det gör jag med men... Sluta inte lyssna på oss för det om ni ogillar hipsters. Nej. <laughs> eh, helst. Eller ja, ni får göra som ni vill. Men eh, ja, i, i vilket fall... <laughs> Man kan väl säga ogillar oh, ni hipsters får ni fortsätta lyssna. Eh, ja, gillar ni dem inte så får ni gärna lyssna. Ja. Ja, det får ni Vi är, är inte hipsters, vill. vill vi understryka. Uh, jag är inte det. Är du det? Ja, det är inte upp till mig att avgöra. Nej, okej. Okay. Uh, I vilket fall? <laughs> ja, i vilket fall. Så. Nu glider jag som fan. Um, yeah. Uh, ja, i vilket fall. Uh -huh. Jo, men det, det är därför att så vet man man lager action Precis. Bok gör man också. bokar man inne på, all form av bok. Jag tänkte på att jag får bli om för att jag säger precis eller mycket, och att låta som jag läsbar Det gör jag inte. Men det är en blekens kombination med hej och h och sen lite personligt inflikat är också blir det precis. Uh, och jag just... säger det väldigt mycket. Jag ska försöka dra ner på det. Uh, så, förlåt, vad sa du? Ja, uh, man nu glömde jag bort det, det var Men, jag tror det var något med att det fortsatte ja, det var att, lax i, var det. Ja, lax i var det det lär man sig automatiskt att laga och mm. så gör man gärna bok också Just det. i alla dess former <laughs> ehm, gärna, gärna vågar man våga sig experimentera lite och, och tänk så att ah, nu jag ska jag vara vågad nu ska jag köra kyckling istället för räkor som vi alltid brukar ha ska man kanske byta ut riset mot nudlar oj oj, oj det här blir vågat men jag, men det blir väl, man blir väl lite mer ojämntad, ja, ska jag tänka. Ja, ja just det. Um, lite mer. Fast, fast på ett dåligt sätt. Är du med? Ja, jag förstår. Mm. Ja, men det blir ju att, mm. att man försöker göra ja. så här, riktigt. Man sitter och tänker, ja, oh, jag köpte. Jag hittade en kokbok. Ja, just det. Uh, för, som, för jag, som jag fick med Expressen. Som jag fick Spen. med Expressen. Det var det om Beckfilm. Ja, yeah. och, och det. Och nu så... Uh, och nu så ska jag laga asiatisk mat, då. Ja, det. men det blir nästan alltid på ett svenskt sätt. Ja, just det. Att det blir alltid. Det, är just det. Att det alltid kommer en och jolla blomkål. Allt. Ja oh, precis. det. <laughs> <ni> käkat... <laughs> men det blir lite svensk smak på. det Ja, också. det blir det det. sällan Asiatisk smak på det. Ja precis. Det får man... en svensk touch. Och man tycker nej, nej, kokosmjölk, det är lite för vågat <laughs> tänker man. Och så, kör, och så kör man typ, jag vet inte, smör. <laughs> den, typ. Och så gör man det jätte... Ja, ni, ni förstår förmodligen vad vi menar. 50, vad händer då? 50? Ja. Um, då åker man på bussresor till uh, typ Tyrol. Heter det Tyrol eller Tyrol? Tyrol. Ja, tror jag bara. Jag vet inte. I vilket fall. Man åker på bussresor. Ja, um, Tänk tänker jag. Uh, jag. Börjar man gör då? Jag har svårt att Eller jag, jag vet inte om man gör det innan. Men när man fyller 50 så tänker jag att man åker på bussresor. Ja, det är den stereotypa bilden uh, jag har av... Uh, när man blir 50. Det blir en sån här pling. Nu får du åka buska, så På samma sätt som mm. det blir pling. Uh, nu kan du <laughs> ja, just det. Just det. potatiska att, att, att, Ja, just det. Jag, jag ser jag ser med så här. Att när man, när man är 50 så hamnar man i en medelålderskris. Ja. Uh -huh. Och då börjar man dölja sin ålder i konsumtion. Så <laughs> man köper saker som är yngre i liksom stil än vad uh -huh. man själv är. Uh -huh. Och typ tänker att Alex oh, 5 det är poppis, nu kör vi. Jag ska lära mig alla låtar alla lyrics. Jag ska köpa senaste Absolut Hits 59 mm. som jag ska spela på repeat i min um, poche som jag impulsköpte köpte på blocket jag... för uh, 200 000 spänn. Men jag tänker, vad är, uh, vad är Arbetarens 50-årskris då? Arbetarens 50-årskris? De som inte har uh, råd att köpa det. Ja, precis. Ja, uh, precis. Ja, du. Jag blir inte det. <laughs> det, är det, under. det är då jag tänker att man. Först, jag tänker mig så här. Att arbetaren mm. bryr sig liksom inte om det. Jag, jag tror inte att arbetaren har någon direkt 50-årskris. Tror inte jag. Eller eller vad man ska säga. Vad, vad ska man säga? Jag tror man är tar par kilo då. Kanske. Jag vet jag, jag inte. Jag ser det så. Ja, du ser det så. Jag... Hur ser du det? Jag vet inte minst hur typ av bild 50, jag är fortfarande oavsett över alla klasser ja. att man åker på bussresor. Nej, mm. överklassen åker nog inte på bussresor. Nej, är, jag, jag tror inte det. Men de flyger väl privatjet med till för, till Först för, så tänker jag med att att är, är man överklass så har man ett mer vad ska man säga en, en mer tragisk syn på sig själv och fan vad gammal jag börjar bli. Och, det, och liksom så här, och att man döljer det konsumtion. Jag tänker mig att om, om man liksom jag tänker mig att många bara, är vad fan, det är bara en siffra, ålder är bara en siffra. Nu kör jag vidare på det. kanske. Liksom. Ja, eller jo, större är det nog. Så skulle jag göra. Men det man kan säga slutligen, nu när vi börjar komma upp i ja, tid Bussresor framför privatjet Ja. Det är det man kan slå fast. Nu slår yes. vi det lilla bordet, som inte är större än, jag vet fan, en liten hundval det, det är en halv meter högt En ungefär. halv meter högt, ja. Som sagt, vi lägger upp en bild på Villa studio som vi... Förmodligen kommer fortsätta. Det är just använda. det studio jag är verkligen. Det, är det känns till en studio. Jag har precis tippat över till att vi har en studio det när vi tog det, det är väldigt som miniatyr. Ja. Det som sagt, det. Nej. Är... Det var detta. Mm. Det var detta. Men som sagt. Uh, lyssna gärna nästa gång. Uh, vi får se när vi uh, lägger upp ett nytt avsnitt. Vi ska försöka hålla rätt jämn, mm. jämnt mellan. Uh, eller avsnitten. Jag ska inte säga en vecka. Vi ska försöka sikta på en vecka, men det kan bli längre, men i vilket fall ja. det kommer komma upp något mer. Det eh, så det var allt vi hade att säga. Yes. Eh, och vi tackar för att ni lyssnade. Så det gör vi. Och vi, ja, som sagt, vi hoppas att ni kollar in nästa gång när det blir ett nytt avsnitt. Vi hörs. Det gör vi. Hej, hej, hej. Hej, hej, hej.